Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salallahu wa salamu baraka. Al-Nabina Muhammadu wa ala alihi wa sahabihi. Eđemain. Uz Allahovu dozvolu nastavljamo sa surama, zadnjim surama iz Juz'a Amme. To su uglavnom kratije sure, sure koje mi zbog toga i pamtimo, znamo ih na pamet pa i zbog toga i učimo u našim namazima. Izgodno je da čovjek, vjernik i vjernica i poznaju prijevod tumačenje tih sura. Zasigurno nama onoga koji zna šta uči u svome namazu i onoga koji ne zna samo onako ono što je nekada nekako zapamtio, zasigurno njihovi namazi se razlikuju od skrušenosti u namazu i ostalog. A osim toga, vijedniku i vijednici je preporučeno da uče i izučavaju Allahovu knjigu, proučavaju. Ovaj Kur'an nije objavljen poslaniku Muhammedu, a.s. toliko godina objavljivan i nije ga on dostavljao zatim njegovi ashabi, posle iz generacije u generaciju, čuvao se u prsima, čuvao se primjeni da bi došao do nas i da bismo mi ga onako učili, čitali i poslije ostavili negdje u peškiru na rafi. Kur'an je objavljen da se izučava, proučava i da se radi po njemu. Kur'an, Allah subhanahu wa ta'la je obećao da će ga sačuvati do sudnjega dana, neizmijenjenog. Mimo Kur'ana Allah je objavio i sunnet. I sunnet je sačuvan učenjaci hadisa Allahom dozvolom Allahom pomoći sačuvali su i sunnet koji je komentar Kur'ana Allahov poslanik alejhi salatu ve selamni kako kaže Ajša radijallahu anha bio Kur'an na dvije noge Kur'an koji hoda on ga je primijenio u praksu naićemo na Ibn Abbasa i njegove učenike Mujahida i druge da su zastajali kod svakog kuranskog ajeta i imali značenje, pojašnjenje tog Kur'anskog ajeta. Ako su to oni, onda zasigurno i Allah, poslanika alihi salatu wa salam, sve jedan Kur'anski ajet i primijenio ga u praksu. I to je dakle također na nama. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nam daje savjete, upustva, smjernice kako, u čemu provesti ovaj život. Život na Dunjaluku, svi smo mi svjedoci nije nimalo lahak. Dunjalučki život je pun iskušenja svakodnevnih iskušenja. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu nagovještava. Mi smo stvorili čovjeka, malte ne, da prevazilazi iskušenja, prepreke do svoje smrti. Allah o tome govori u Kur'an. Međutim, onaj koji se vrati Allahu, koji bude bogobojazan, koji pozna svoga gospodara, bude se odazivao njegovoj riječi, njegovim naredbama i zabranama, lakše će prevazilaziti te prepreke. Jer Allah subhanahu wa ta ta'ala nakon ovog svijeta daje drugi svijet. Obećava sigurno će doći drugi svijet. Svijet koji je vječan. Na tom drugom svijetu postoji mjesto uživanja, postoji mjesto kazne. Nama se govori u Koranu, međutim to čovjek ne može da shvati svojim razumom suštinu toga. Allah subhanahu wa ta'la spominje određene detalje. Pogotovo mi na našem jeziku, koji nije toliko bogat kao arapski jezik, ne možemo to toliko shvatiti, pojmiti. Pa to što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'la od vječnih uživanja ne može se tek tako lahko postići. Moraju dolaziti iskušenja, ali naš gospodar je milostiv, svemilostiv obećao je, dolazit iskušenja, ispitivaćemo vas, kao što smo ispitivali one prije vas, da vidimo za koga je to mjesto uživanja. Jer je to mjesto uživanja kod Allaha posebna roba, skupa roba kako je došlo u hadisu. Zato vjednik je vjednica. Vjerujem, sve jedan, kada bi bio upitan, rekao bi da, želim to mjesto, bez imalo sumnje. Zašto? Zato što je drugo, sušta suprotnost. Kada bismo čitali životopise naših prethodnika, Selefo Saliha, prvih generacija, kažu, zaboravili bismo tražiti od Allaha džennet dok smo tražili zaštitu od džennema. Nije nam na um pao džennet. Kada bismo čitali o džennemu, izučavali ajete, hadise koje govore o džennemu, zaboravili smo na džennet da tražimo. Kako smo spomenuli, kakav sam spomenuli, smo spomen džehennema najlazili u kuranskim ajetima i hadisima. Zaboravili bi smo da tražimo džennet. Samo da nas sačuva džehennema. I poznato je li tako? Josman radijallahu talan je govorio i Omer radijallahu talan je govorio samo da budem sačuvan džehennema. Nije bitno gdje ću poslijediti. Zato sve jedan od nas ako teži džennetu želi da uživa i to vječno. Vječno. Nema smrti, nema bolesti, nema omanjenja, smanjivanja tog uživanja, već samo povećanje. Što god poželiš, imaš. Tako vječno uživanje ne može se tek tako lako. Evo, ja samo Janet, hoću Janet. Ne može se tako lako. Znači moraju dolaziti iskušenja. Kako prenazila iskušenja, Allah je milostiv, svemilostiv. Dao je, nagovijestio iskušenja i dao je savjete, smjernice, preporuke kako prevazila ta iskušenja. Sve imamo. Pogotovo u životopisu Allahovog poslanika, alihi salatu o Bio je čovjek kao mi. Nećemo se naći ni u jednoj situaciji, a da se on zasigurno nije našao u takvoj ili sličnoj situaciji. To je od Allahovog hikmeta, od Allahove mudrosti, jer je on uzor nama. u svemu. Pa je nemoguće da se ti nađeš u nekoj situaciji, a da ne znaš kako postupiti. Našao se on, Allaho poslanika, alaihi salatu sam. Nad njim, što naši staru, stari kažu, slomila se sva kola. Svi prethodni vjerovijesci, poslanici koji su bili iskušavani nečim, on je svata iskušenja osjetio na svojim leđima. On, zato što posle njega nema više poslanika vjerovjesnika. On je zadnji i on njegov život... Njegovo praktikovanje vjere, njegov pojašnjenje vjere ostaje do sudnjega dana kao primjer, kao uzor onima koji dolazi. Zato, dakle, mi bismo trebali izučavati Kurban. Ne znam, nisam li prošli puta spominjao. Naši prethodnici kažu vrijednost Allahovog govora nad bilo kojim drugim govorom je poput vrijednosti Allaha nad stvorenjima. Ma koja stvorenja bila? Čitaj. O Meleku, Džibrilu. Čitaj o Meleku i Srafilu. Čitaj o Melekima u Kaboru. Čitaj o stvaranjima nebesa i prvo nebo, drugo nebo. Čitaj o Aršu. Ogromna Allahova stvorenja. Ali nema stvorenja da se može porediti sa stvoriteljem. Allah je svetu, sve to sam stvorio. Nije potreba nikoga. Dobro, ako to donekle možemo da shvatimo, zašto isto tako ne shvatamo? Uporedbu Allahovog govora sa bilo kojim govorom. Koji nam je to govor danas najčešće? Na našim jezicima. Kojim govorom najčešće govorimo? Ne govorimo? Sigurno Kur'anu. Ne spominjemo Kur'an. Odlazimo, dolazimo, pješke u autu. Šta? Govorimo? Šta ponavljamo? Koga spominjemo? Naši predvodnici isto, ashabi. To je nakon Allahovog govora Nakon Kur'ana, Sirije, životopisa, treba čovjek da se vraća i na prve generacije. Kada čitaš, kažu, nemoj nam navoditi te primjere. To, kaže, samo onako ostane spomenuto i gotovo. Jeste, to je kod takvih slabih srca ostaje. Mi treba da se povedemo za njima. Ako ne krenemo, onda nećemo nikako biti na... Ha, makar čovjek da krene njihovim putem. Pa koliko toliko da krene, nešto će ostvariti. Abdullah ibn Mesud, Osmanu radijallahu tam kažu, i drugi ashabi vjerovatno, a se prenosi od njih dvojce zapisano je, ko tvrdi da voli Allaha, neka se okuša s Allahom knjigom. Onoliko koliko učiš Allahov govor, ovo je Allahov govor, Allah je govorio elem tera kejfe, li ila fi kureš, era ej tellezi, to je Allah rekao, to je Allahov govor. Njemu pripada najdraži primjer. I ti napišeš nekakve knjige, daju često pisa stihove žene i ostalo, pa im drago kad se spomenu njihoj stihove, citiraju se o njihovom prisustu. Allahu pripada najdraži primjer. Njemu je najdraži njegov govor. Nema boljeg zikra, je li tako od Kur'ana? To je najbolji zikr. Učenje Kur'ana. Kako je došlo u kod muslima, najdraže je riječi Allahu nakon Kur'ana. Jesu subhanallah, alhamdulillah, wa ilaha illa, wa Allahu akbar. Nakon Kur'ana. Nakon Kur'ana. A one su u Kur'anu. Također možemo naći. Subhanallah, alhamdulillah, lajlova, Allah tvaro Kur'ana. Ali nakon Kur'anskih hajata. Allahu je najdraže da se on spominje po njegovom govoru. Koliko volimo Allaha, dokaz je koliko se družimo sa Allahom knjigom. Ono što će nas zasigurno više približiti Allahove knjizi jeste izučavanje, čitanje, tumačenja. Čovjek možda onako, oni nauči na neke sure, ali eto, ponovi jedan put, dva put, tri put, pet put, deset puta, ukolima, ne znaš više šta će. Izgubi neku slast. Međutim, da poznaje tumačenje toga, da se malo zadubi, da uzmeš suru od fatiha, znaš prijevod. Pa malo razmišljaš ko je Ar-Rahman, ko je Ar-Rahim, ko je Malik, šta je Umdin, da nagrade, kazne, kada se bude nagrađivalo, kažnjavalo, zašto, za kakva dijela, nalazimo sve to u Kur'anu pojašnjeno. Hm. Pa dakle, zasigurno što će nas približiti i knjizi, a to je potreba naša, jeste dakle da saznajemo o čemu nam to Allah Đalla Valla govori. Da se upoznajemo sa tesirom značenjem kur'anskih sura. Pazavečeras odužih ja svojim uvodom imamo suru Al-Fil i suru Kureyš. Uzeti dakle oba dvije jer su vezane jedna za drugu. Vezane su jedna za drugu. Dakle Allah djelavala u suri Al-Fil kaže nakon Bismillah, a nem tera kajfe fa'la rabbuke bi ashabi fil a nem yajjal fi tadlil wa arusala alaihim tajran ababil i već jedan nasjel tako uglavnom poznaje ovu suru na pamet. U prijevodu kaže se, zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj uradio, zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumeni, od gline pečene bacale, pa ih on kao lišće koje su crvi, Isto će učinio? Šta bi čovjek mogao da zaključi iz ovoga? Kur'an ostaje do sudnjega dana. Treba zasigurno da ovome ima pouka i poruka za nas. Je to Allah je dao da se skoro i desilo nešto slično, slično ovome. Da vidimo. Dakle, sura al-Fil je 105. sura u Kur'anu. U Koranu imamo 114 sura. Prva sura je sura Al-Fatiha. Zadnja sura je sura En-Nas. Od sure Al-Fatiha prema suri En-Nas 105. sura jeste sura El-Fil. Vidimo, ima pet ajeta. U tih pet ajeta nalazi se 20 riječi, a u tih 20 riječi nalazi se 96 harfova. Sura Fil, El Fil sastoji se iz 96 harfova. U hadisu kaže Allaho poslanika, alaihi salatu wa salam, ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, ima jedno dobro dijelo koje se vrednuje deset puta, odnosno ima deset savapa, najmanje, za proučeni harf iz Allahove knjige. Kažu u Suri, ako bismo brojali to bismo i mogli izbrojati, u Suri alfil nalazi se 96 harfova, dakle 960 savapa, kratko. Da proučiš u suru, neće ti uzeti pola minute. Minuta, 960 ceva. Dobila je naziv Fil, kaže se suretu Fil, sura il Fil. Dobila je naziv Fil jer se u njoj ispominje ta U prvom ajtu, elem terekefe fahle rabbuke bi ashabil Fil. Čuli smo ovamo, prevedeno je vlasnici slona. U arapskom jeziku za slona se koristi termin fil. Koristi se termin fil. Fil je na arapskom jeziku slon. Dobila je sura taj naziv zbog čega? Jer govori o dešavanju, o događaju u kojem je učestvovao slon. Cijela sura od početka do kraja, doista mali broj ajeta, jel' i pet ajeta, kratka sura, cijelom svojom sadržinom govori o tom događaju. Govori o događaju Habešija koji su izjemena krenuli da unište kabu. Predvodio ih je Ebreha, njihov namjesnik. Predvodio ih je, kažu da je njegova vojska bila ogromna, brojala je, spomnije se u tefsirima, Allah najbolje zna tačno, informaciju spominje su tefsirima 60.000 vojnika da je bilo. Spominje se, neki komentatori spominju različite brojeve, spominje se 6, spominje se 8, spominje se 12, čak neki spominju 1000. Većina, većina komentatora je stava da je bio samo jedan slon s njima. Da je bio samo jedan slon s njima. Neki spomnju kako rekao Hudefsirima, spomnju i veći broj. Ispravno je ono na čemu je većina, Mufesiri komentatori Kur'ana jeste da je bio jedan jedan slon. Jeli krenuli su da unište unište Kaabu. Poznato im vjerovatno zbog čega? Poznato im vjerovatno zbog čega u Jemenu tada Habešije su bili kršćani. Bili su kršćani. Namjesniku je bilo krivo, bio je zavidan što toliko narod posveć, posjećuje kabu. Pa htio da odvrati a, a sa ljudima dolazi još nešto. I danas vidimo, ali tako, kad ljudi odu na hađ, kad ljudi odu na umru, skoče cijene. Trgovci profitiraju. Pa htio, odvraćajući ljude od kabe, htio da priliv, sredstava veći bude, u, Avesini, u Jemenu, kod njih. Pa je šta? Napravio je građevinu sličnu kabi. Htio da odvrati ljude od Meke, od kabe u Meki, ka njegovoj. Kada su to čuli Arapi, jedan od Arapa je otišao i unečistio to, tu njihovu građevinu. Pa je ovom bilo krivo, što se niko nije zaputio tamo da... Hodočasti Hem je ostala ta građevina unečišćena. Pa je onda podigao ogromnu vojsku, eto kaže se da ih je bilo 60.000 i čak je bio na slanu. da sruši Kabu, krenuo da sruši Kabu. Allah subhanahu wa ta'ala dakle ovde kaže Alam mm. tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Jesili vidio, čuo šta je Allah uradio sa Drugovima, drugovima slona. Dakle, o tome o tome doći ako Bog da komentar pojedinačno ajeta pa ćemo vidjeti kako šta. Zbog toga je sura dobila naziv. I kažu da je to bio poseban slon, da je bio ogroman slon, pa je zbog toga i ova sura dobila naziv. Sura je, bez i malo razilaženja među komentatorima, mekanska sura. Mekanske sure su, dakle, sve sure koje su objavljene prije hijđrije u mekanskom dakle periodu. A poznato nam je da su iskušenja, zašto je hijđera i došla? Zašto je došla se oba iseljenja u Medinu? Zato što se više iskušenja nisu mogla podnijeti u Mekke. Dakle, mekanski period znači iskušenja, nesnostna iskušenja. Zato svaka mekanska sura zasigurno dolazi da učvrsti Allahov poslanika, ali ih salo sam jashabe, onaj koji ima problem. Manje više, svimi imamo. Ali eto onaj koji ko me oslabi iman, neka čita mekanske sure. Ne samo da čita, neka, jel'i, malo zadubi se, razmišlja. O ajetima mekanskih sura. Pa i ova sura je objavljena Allahom poslaniku, alihi salocom, elem teraj. Jesi li vidio, jesi li čuo? Prvenstveno, ova sura je njemu, da ga učvrsti. Šta je Allah uradio s njima? Isto to, Allah je lahko da uradi sa Kurešijama, o Muhammed. I smijavaju se s tobom. Neće da te prihate. Allah je uradio pogledaj s, s kakvom vojskom, koliko brojnom vojskom, šta su sve imali sa sobom, Allah lahko ih savladao. Isto tako može i sa korešijama, ne može da se kiraš. Ti ustraj ono što ti je naređeno, na ono što ti je naređeno. A ova sura dolazi da učvrsti poslanika Alihi sallam, dakle nekanska sura. Čućemo na kraju poruke i pouke zove sure. I kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma sura elem tera kejfe feala robbu kebe ashabi il fili je objavljena, objavljena u Mekki. Pri ove sure, evo ko je uzeo mushaf, ako ima iko da je uzeo mushaf, ok, si, ja. e, nalazi se sura el-Humeze, a posle ove sure dolazi sura Kureš. Čućemo ko Bog da večera sinji komentar. Zašto je ova sura došla između sure el-Humeze? i Sura el-Kurejš. El U Suri el Humeze, a prošli puta sam rekao, tako, od Sure el-Maun do Sure el-Asr, dakle Sura el-Maun, Sura Kurejš, Sura el-Mtarekefe, odnosno Sura Fil, i Sura el-Humeze govore o lošim osobinama ljudi, lošim karakternim crtama kod ljudi. Da bi vijednik i trebali te sure posebno proučavati s te strane, jer se u njoj, Allah djelvala, u njima spominje loše osobine ljudi. Da bi vijednik i se sačuvali takvih osobina. U suri Al-Humeze, čućemo ako Bog da komentar, ako nas Allah poživi, narodni puta, Allah subhanahu wa ta'ala spominje ljude koji se uzdižu sa svojim imetkom. Weilun likulli, znamo je tako od prilike suru. Weilun likulli humeze till lumeze, alladhi jama' malen wa'addada, jahsebu emne ma'alahu ahlada. Teško li se, weilun likull, li se svakom? Humeze till čućemo, dakle, ima mnogo govora, mišljenja kod komentatora. Uglavnom, ova sura, humeze i ovi ajeti govore o onima koji se ismijavaju s drugima koji ogovaraju druge, koji ne podaštavaju, malo druge. Zašto? Zato što nisu oni posvetili se izgradnji sebe da budu moralne osobe, zato se ismijavaju s drugima, već su posvetili svoj život čemu? Ledi džemana len va Onaj koji iskuplja i metak i stalno prebrojava. Stalno. Kad god malo na kamaru, ponovo od početka broji. Pono, pono, pono, Hrani se time. Jahsebu enne malehu ahledev. <mogledaj> Pogledaj, Allah, Đalla Valla, govori koliko se on posvetio skupljanju imetka, misli da će ga njegovi imetak učiniti vječnim. A može i deveto i deseto srce presaditi sad. Misli da zbog toga može vječno ostati. Jahsebu enne malehu ahledev. <mogledaj> kella. A kada dođe riječ kella, Prviš put se tako rekao. Negira se sve ono, neće biti kako je prethodilo, već onako kako posle kella slijedi. Kella lejumbe dene fil Ne, već ćemo mi njega prezreno paciti u džehennemu. U hutamu posebno, posebno mjesto džehennemu, odnosno posebna džehennemska vatra koja spali sve od jedan put. On čitav život skupljao i skupljao, i skupljao, skupljao, od jedan put sve spali. A Sura al-Humeze govori onima koji se uzdižu svojim metkom. Nad drugima, joj malo druge. Sura al-Fil spominje ljude koji su se uzdižali, uzdicali svojom snagom. 60.000. Ide, Korejišija, Arapa, nije bilo mnogo tada. Imaju posebnu artiljeriju, posebnu vojsko imaju. Smatrali su, čitajte siru, imate kod hćeja vrate se, sve jedno mjesto, sve jedno selo, sve i ne znam, mjesto pored kojeg su prošli do Meke sve su osvojili. I kad god bi koje osvajali sve veći, oni bi pristupali njima. Svako osvojeno, pokoreno naselje, mjesto ljudi pripajali bi se njima. I njihova brojnost, njihova snaga sve više više rasla. Smatrali su da im se nikko ne može suprostaviti Pa na kraju da će doći do Kabe da će isrušiti. Kao što Đallao kaže u suri Al-Humeze kella, le yunbe dende fila hutame. Nije tako. Mi ćemo njega zasigurno baciti u hutamu i ovdje u suri Al-Fil Allah Đallao Allah spomnije kako je tako lahko sa običnim sićušnim stvorenjima sa vladao tako ogromnu vojsku. Poslao jata ptica, ptičica, Ebabil, koje su nosile Svaka od njih po tri kamena. Jedno, jedan kamen u kljunu i po jedan kamen u među kančan. I puštale. Od tih kamena, kada bi pao kamen, a kaže se da je, kako kaže min siđil, jedni kažu, dakle, sedđeleju, sedđilu znači zapisati, zabilježiti. Hm? Kažu da je na svakom kamenu bilo zap, napisano ime. Onoga kojeg je kamen trebao pogoditi i pogađao je, nije mašao. I kad bi pogodio nekoga, jedan, drugi, treći kamen, taj bi se raspadao. Zato Allah džel ovala kaže, čućemo šta sve spomniju komentatori, pa su izgledali poput lišća koje crvi istoče. Videli smo, malo ovdavde izgraženo, malo ovdavde, malo ovdavde, malo ovdavde, srede, uzmeš list, sav pod trgam, pod cijepan. Tako su izgledali oni. Smatalo su da im se niko ne može suprastaviti. To je ogromna vojska. Sa svojima imaju posebnu... Hm? Međutim, Allah djela vala tako, Allah kao uz tam kare kella. Za Allaha ništa nije teško, isto ovdje. Pa dakle, to je veza između suri humeza i suri fila. U suri al-Humeza Allah djela vala spominje ljude koji se ohole uzdižu imetkom u suri fil koji se uzdižu svojom brojnošću, svojom snagom. Allah to ne voli. Dakle, nemoj da se uviziješ svojim imetkom. Taj imetak ti je dao Allah. Taj imetak ti daje Allah. Tu snagu, te pristalice, to ti je dao Allah. Sve daje Allah. Nemoj da se oholiš. Sve što uživaš je od Allaha. I sve što uživaš može da bude za tebe blagodat ili iskušenje. Blagodat će biti ako to iskoristiš u pokornosti Allahu. A ako se budeš uzdizao, to će biti za tebe i te tekakvo iskušenje. Izgubit ćeš, ostaćeš bez toga i zato ćeš biti kažnjen za svi god. Bićeš ponižen kao i ovi, i prvi i drugi. Sura Al-Humeze spomnije se, po ove su bili određeni mušicici, mnogobošci koje Allah ponizio. I ove je Allah ponizio na dunjalku prije ahireta. Nemoj da se što god imaš kod sebe, Allah te je u osnovi stvorio radi njega. Kako se spominju u pojedinim predanjima, Allah nagle je zna njihovu vjerodostojenost, sve sam stvorio radi čovjeka, čovjeka sam stvorio radi sebe. Sve što je Allah stvorio, potčinio je čovjeku. A čovjeka je stvorio, ja, nas je stvorio da mu činimo ibadet. Oman ha, loktu, džinne, ulin se, ili abudun. Nijednog džina, nijednog čovjeka nisam stvorio, osim da me obožavaju. Pa ti si osnovi stvoren radi toga, obožavanja Allaha. I sve što uživaš, To trebaš da usmjeriš ka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoj da se uzdižiš, nemoj da se oholiš. I poznato nam je pravilo, to je kuransko pravilo, kuranski princip <coughs> i naši prethodnici su dobro znali. Kaže Allah, u sedmu majtu sura Ibrahim, i sjetite se kada je vaš gospodar objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ako uživaš neko u blagodat i budeš zahvalan Allahu, odnosno koristiš je u pokornosti Allahu, Allah će ti dati još više. Zekat nije propisan da čovjeku sa imetak smanjuje. To neuki na takav način posmatraju zekat. Zekat je propisan da te podigne, da radiš. Možda će tako i biti ako imaš hrpu, para i ništa ne radiš njima, sjediš, pomalo uzimaš, dođe godina, valjadat zekat. Tođe sljedeća godina, voljadat zekat. Tođe treća godina, voljadat zekat. Allah te time postiče da ustaneš, da radiš. Ne da ti se smanjuje kamara, veš da radiš, da uvećaš. Budeš li radio na halal način, s tom svotom imetka, Allah će ti dati bereketa. Zekat jeste došlo jedno značenje zekata, jeste povećanje. Nema. Zijade povećanje. Pa tako isto, svaka druga blagodat koju uživaš, budeš li koristio u pokornosti Allahu, Allah će zasigurno još više ti, još bolje, bolje dati. A nakon ove sure, jel, fil, dolazi sura Kureš. I vidjećemo nadam se ako pogleda da, da ne, neću odužiti, vidjet dakle, Allah subhanahu wa ta'la u ovoj suri govori o posebnim blagodatima koje je dao Kurešijama i u suri Kureš govori o drugim blagodatima. Hm. U ovoj suri, vjerovatno znamo na pameti suru Kureš i otprilike o čemu govori, jel tako, u ovoj suri fil, Allah subhanahu wa ta'la govori kako ih je sačuvao zla koje im se spremalo. Odagnao od njih štetu. Tako, došli su da sruše Kaabu, da unište Meku, Kaabu koja je bila osnova ponosa Arapa. Osnova, razlog i metka. Dolazili su turisti, zatim čućemo u Suriku rež, putovali su ljeti i zimi, kako sura Kureš o tome govori, i gdje god bi došli, drugi trgovci su im davali jeftinije robu, za njihovu robu bi ali više jer kažu oni su stanovnici neke, oni su čuvari kabe. Gotivili i zbog toga. Allah im dao bereketa zbog toga. E sada dolazi ovaj da poruši kabe. Sa rušenjem kabe ruši se sve njihovo. Pa je Allah sačuvao kabe i time Sačuvao njih, nije htio njih sačuvat, htio je da sačuva svoju kabu i sačuvao i kabu, ali i oni su ostali. Pa Allah djelovala u suri Fil spominje da je od njih odagnao štetu, zlo, a u suri Kureš spominje da im je dao koristi. Pa kažu komentatori kako dolaze sure, pravilo je da u svome životu, ako imaš priliku da od sebe odagnaš zlo ili da pribaviš korist odagnaš zlo, da dadneš prednosti da odagnaš od sebe zlo. U jednom te istom trenutku moraš ili da od sebe odsloniš štetu ili da pribaviš određenu korist. Kažu da je se pravilo resura je fil došla prije sure Koreish. Dakle to je veza između ove tri, ove tri sure. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ayetu: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kod nas je prevedeno, zar nisi čuo šta je tvoj gospodar uradio s vlasnicima slona? Ovdje se spominje elem tera. Tera ili jera, rea jera je glagol vidjeti, a nije glagol čuti. Semija je smelu je glagol čuti, a rea jera je glagol vidjeti. Ovaj događaj je, jel' tako, mnogo poznat i poseban događaj. Naprotiv Arapi su od njega računali čak i vrijeme. Pa bi rekli desilo se u toj i toj godini od godine slona. Rodio se toliko i toliko godina nakon godine slona. Taj događaj je bio poseban, kako da ne jer je to bio njihov opstanak. Opstali su. Pa o tom događaju toliko se pričalo do detalje i prenosilo se svima, svakoj kasnjoj generaciji, toliko detaljno malte ne, da je čovjek na osnovu onoga što čuje izgledalo kao da je vidio. Jer je to njima bilo drago i poznatno je da ne ulazimo detalje, da su je svi bili povukli. To su otišli iz, iz Mekke. Abdul Muttallib, djed od Allahovog poslanika, alehi salapsam, i nekolci na njih ostali su kod Kabe i stali doviti i onda su i oni povukli se u, u brda, u planine. Svi. Nisu imali snage da se sukobe. Poznatom je da Ebreha kada je dolazio prema Mekke, da je pašu, pašnjak gdje je bilo dvije stotine deva Abdul Mutaliba prisvojio sebi. Pa kada je to čuo, Abdul Mutalib dolazi i traži prevodioca. Nakon što je našao prevodioca, razgovara sa Ebrehom. Kada je Ebrehi rečeno, to je jedan od vođa Kurešija, Ebreha sišao sa svoje stolice, sa prijestolja i sjeo dole kod njega. Kaže, dolazi mi, onaj, da budemo malta neisti, da mu iskažem poštovanje. Međutim, kad je progovorio, Abdul Talib je rekao šta traži i svoj zahtjev, kaže, postao si mi prezren u očima. Kada si se ukazao, pojavio i kada su mi rekli, ko si ti, osjetio sam poštovanje prema tebi. Ali sada kada si progovorio, šta je progovorio, šta je tražio, kaže, došao sam da mi vratiš mojih 200 deva. Kaže, ja dolazim da vam srušim kabu, koja je osnova vašeg ponosa, vaše slave. Ti dolaziš meni i tražiš svoje deve. Ja dolazim da vas a ti dolaziš i deve. Kaže, što se tiče deva, ja sam njihov vlasnik. A što se tiče kabu, ona ima svog vlasnika. Ja trebam da se brinjem za svoj, za onu, čega sam ja vlasnik, a za kabu će se pobriniti onaj koji je njeni lasnik. Zato su se povukli svi. Izašli iz Mekije i očekivali. Ha? Zašto su, ako se sjećate koji je bio prisutan kad smo imali komentar sure Nasr, zašto mnogi nisu primali islam do osvojenja Mekije? Kada se osvojila Mekka, došlo je i da Nasrullahi wal-feteh. I čuli smo tamo, neki kažu, jeli fet osvojenje meke, nasr hudej bija, fet osvojenje meke. I vidiš ljude kako ulaze u skupinavnu vjeru. Mušrici i mnogobosi, jako su imali simpatije, nisu primali islam sve dok nije se desilo osvojenje meke. Zašto? Zato elem tera je Jesi li vidio? Njima se pričalo, neki su od njih, mnogi zapamtili i pričalo se koji nisu zapamtili šta se desilo sa onim koji je došao da sruši kabu. Sa onim koji je došao da nasilno uđe u Meku, pa su čekali. Ako Allah dozvoli Muhammedu da uđe u Meku, on je doista njegov poslanik. Jer Ebrehi nije dozvolio. Ebrehu je uništio na domak Mekke. Pustio ga na domak Mekke i uništio ga. Njega i njegovu ogromnu vojsku. Ako pusti Muhammedu da uđe u Meku, znači Muhammed je doista njegov poslanik. I onda su primali islam. Ibn Hazm, možda malo pretjerano, Bar, kažu da nije bilo nevjednika nakon osvojenja meki. Da su primali ljudi do smrti Allahovog poslanika, ali i sada sam nije bilo nevjednika, svi su primili islami. Tako kažu. Dakle, toliko se pričalo na malte ne onaj koji bi čuo opise tog događaja kao da je i bio prisutan, kao da je gleda. Ove riječi su upućene prije svega Allahom, poslaniku, alihi salatu sam, a zatim svima. Elem tera <mogledan> keife. Fa'ala robbuke bi ashabil fil. Jesi li vidio, li čuo šta je tvoj gospodar uradio sa drugovima slona? Kako je postupio s njima? Ovdje pitanje ima svojstvo potvrde. Ovdje Allah pita, ali istovremeno Potvrđuje, sigurno je Allah to uradio sa drugoj slona i sigurno će Allah uraditi, postupiti tako sa svima onima koji pokušaju da naruše svetost kabe. Jesi li ti vidio što je Allah uradio? Ha? Jesi li čuo? Allah će isto tako da uradi sa svakim. Allah pita i istovremeno potvrđuje. Sigurno je Allah to uradio. Pitanje za vas, da vas malo, možda nekom do sadu. Vjerovatno, ako ne znamo čitati arapski Kur'an, čitali smo prijevod. I vjerujem da smo makar jedan put pročitali prijevod Kur'ana u cijelosti. Ima li još negdje da se govori o ovom kazivanju Kur'anu? Ovo kazivanje ili dijelovi ovo kazivanje da se spomniju Kur'anu? Jeste. E, kažeš ne znaš zašto <laughs> što je isprošli Kur'an ili <laughs> ne spominje se nigdje. E, što nije slučaj, je tako sa drugim kazivanjima? Naćemo da brojna druga kur'anska kazivanja spominju se na više mjesta. Međutim, koja? I to je odgovor zbog čega se ovo kazivanje ne spominje na drugim mjestima. Kazivanja koja govore o poslanicima i vjerovijecima, ona se spominju na Mnogim mjestima. O Musavu, o Ibrahimu Ibrahim Ibrahima se spominje 25 puta kazivanju njom. O Musavu također mnogo. Ovo ne govori o poslaniku. Ovo govori o posebnom narodu. Naćemo li tako kazivanje o vlasniku dvije bašte? U Suri al-Kaf i nigdje drugo. Naćemo o vlasnicima baši vinograda, palmolnika u Suri al-Kalem. I nigdje drugo. Ne govori se o poslanicima i vjerovjesnicima. Kad se govori o poslanicima i vjerovjesnicima, imaju oni koji su ih prihvatili, koji su ih slijedili i koji su prenosili s koljena na koljeno ostaštinu njihovu. I to je nama za pouku. Hoćeš li biti od takvih ili ćeš biti od onih koji se suprostali. Dakle, ovo nije od takvih kazivanja. I zašto još? se ovakvo okazivanje ne spomnije negdje drugo u Kur'anu, kažu komentatori kako se ne bi mnogobošci, mušrici počeli hvalisati. Allah je i doće u hadisu, kod sure Kurejš, da kaže poslanik Alihi Salacom, Allah je odlikao Kurejšije sa sedam odlika osobina, između ostalog spomnije i povodom njih je objavio suru Kurejšu. Međutim, ne govorimo su rekureši, govorimo su refill, da ne bi rekli mi smo ti zbog kojih je sačuvana Kaba. Kao što Allah subhanahu wa taala spomine da su oni hvalili kako oni čuvaju Kabu, kako oni izmete Kabu, kako oni napajaju hadžije. Pa kaže wala, men la, la Zar oni koji dvoje hađije i brinu se, služe Ka'bu, vode računa u čistoći Ka'be. Poredite sa onima koji vjeruju Allaha i sudnji dan i bore se na Allahom put. Oni su je hvalisali tim. Pa kažu komentatore, Allah je samo na jednom mjestu spomenuo ovaj događaj da oni ne bi se počeli hvaliti i govoriti. Mi smo ti zbog kojih je Allah sačuvao, sačuvao Ka'bu. Allah je sačuvao Ka'bu. A oni su došli usputno. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle nakon ovoga. Alam tara kayfa bi ashabil fil? Jesli video šta je tvoj gospodar uradio sa drugovima slona. Ashab Nalazimo tako ashabul janna, ashabun nar. Ova riječ kada je Kada govorimo o Kur'anu, kur'anskim terminima, ne o hadisu i hadijskoj terminologiji, ashab i ashab i sahab ima drugo značenje. U Kur'anu ashab jesu oni koji se ne odvajaju od onoga u što su spomenuti. Ashab ul-đenne, stanovnici dženneta, neće se odvojiti od dženneta nakon što uđe u njega. Ashab ul nakon što uđu u vatru, zatvore se vrata dženeta džehenneman, neće se odvajati od vatre. Ashabu fil, bili su u njega polagali sve nade. Nisu se odvajali od njega. Onaj koji će porušiti kabu jeste, spomnje se i u sirama i u tefsirima, da mu je bilo ime, niste sušali na hudbama, govorilo se sad u ovo zadnje, da je bilo ime Mahmud, slonu da je bilo ime Mahmud. U njega su polagali sve nade. On je taj, koji će svaku prepreku, ako nam se neko ispriječi, porušti i porušiti, ostvariti naš cilj. Srušiti kadu. se odvajali od njega. I čuli smo, jeli, koliko ih je bilo. Ele mi je al kejdehum fi tadlil. Zar lukavstvo njihovo nije omeo? Odnosno njihove namjere, njihove spletke, zar Allah subhanahu wa ta'ala, Kaže se, fi Fijetadlil nije vratio njima samima. Zar, zar ih nije omeo u njihovim namjerama i vratio njima? Htjeli su da unište, pa su bili unište. Pa su bili unište. Pa Poznato je li tako da kada su došli na domak Mekke, da uđu u Mekku, da je slon kleknuo, da je legao. Pa su ga počeli dizati, rući šibati čak neki spomnju da su mu kožu prokrvarali udarajući međutim nije ustajao kada je došao na domaće meke da uđe u meku kod Kabe Meka nije tada bila kao sad Meka. Manje. podigli bi ga i okrenuli desno lijevo nazad prema Jemenu i Šaubi na svaku drugu stranu ali prema Kabi ne ono bi ga vratili u pravcu kabe, klepnuo bi. I dok su ga podizali, Allah je poslao iznadženje za njih. Došli su da da unište, pa su bili uništeni. Oholi se uzdizali ogromnom snagom, brojnošću. Do tada niko im se nije mogao suprostaviti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيُّرًا أَبَابِلٍ I poslao, za Allah njihovo lukavstvo nije omeo, njihove namjere nije omeo, i na njih rsele, ali ihim na njih poslao ptice ebabil. Prevedeno je kod nas jata ptica. Neki kažu da se tako izovu zovu ebabil, ebabil, da se tako zovu te ptice. Dakle, dok su podizali slona, ukazala se jata ptica. Čuli smo, to, šta su dakle nosili u kljunu Jedan kamen i među Kanžama također pojedan kamen Tri kamena svaka ptica je sva kaptica je nosila. Termiin bi hejđarotin min siđil prevveeno je koje su na njih grumenje od pečene gline bacale. Min siđil Termihin bi heđara hiđar Hiđare jeste kamen min siđil popitajo ove rijjeći siđil dakle ima razilaženja kažu pečena glina kažu glina koja je još uvijek gorila. Kažu kamen koji je došao iz sidžila iz jednog od slojeva džahannama i na kojem je bilo zapisano ime svakog koji će biti biti pogođeno. Dakle, to je Allah'o davanje. Tako mala stvorenja nose takva kamenja. Allah'o sve moći. tajalehom kaasvin maakul. Paheucinio popotliščja koje su crvi istočile. Paheucinio popotliščja koje crvi istoče. Dakle kamen bi padao na svakog od tih vojnika. Kažu pojedini komentatori bilo je zapisano ime. Nije mašao. Bio bi svaki pogođen. Kada bi bio pogođen, padao bi. Kajasvi mekul prevedeno je kod nas poput izjedenog lista od strane crva. Komentatori spominju još neka značenja. Pa kažu ono što ostane od žitarica, kada ono što ostane od pšenice, od kukuruza, od ječma, kada stoka uleti među pšenicu. Kada krdo stoke uđe, što ostane? Ništa, povalja. Tako su izgledali, povaljano. Svi. Svaki bi umirao. Spominje se u predanjima da je Allah ostavio Ebrehu i nekolicinu da se vrate u Jemen i da kažu šta im se desilo kada su završili sa svojim kazivanjem umrli su. Na isti način kako su umrli, umrla i ostala vojska. Raspala se, tako su oni raspadao. Neki čak spominju da je Ebreha tokom puta se raspadao. I na kraju Kada je rekao što je Allah htio da kaže, umro je on i ostali koje je Allah sačuvao zbog tog razloga. Kažu ono što ostane, dakle, kada uđe storka. Kažu listovi koje su crvi rastočili i također kažu poput, jel, slame kada se skine pšenica, kada se skinu žitarce, slama, da bi raspadali se, da bi padali trup, trupovi tijela. Bili pogođeni pa bi se odvajali djelo tijela, Ostao bi donji dio tijela. Noge bi ostale raspadale bi se. Na takav način Allah subhanahu wa taala uništio. Rekao je sigurno je Allah to učinio sa drugovima slona. Sigurno će učiniti sa svakim animalom. Allahovo obećanje umen astaqu min Allahi qila. Nema li nikoga da istinitije govori od Allaha. Pa dakle iz ove sure možemo izvući brojne poruke. I pouke. Prije svega, kako rekao na početku, sura Mekanska. Dakle, ovom surom Allah pruža podršku svome poslaniku, ali hi snaži, jača, ohrabruje svoga poslanika da ustraje u dostavljanju. Govori, dostavljaj, pojašnjavaj. Jer i prije tih kojima se ti sada obraćaš bilo je nevjernika. Bilo je nevjernika koji su htjeli da sruše Kaabu, da unište da unište Kaabu. Bilo je onih koji su se uzdizali nad Allahom, je tako? Došli da sruše Allahovu svetinju. Mnogobožci se uzdižu nad Allahom, kažu zarda naše bogove učini jednim bogom? Zar da sve bogove svede na jednog boga? Na moguće. Koliko Božjava špita, poslanik Ali, selo sam jednog od njih kaže, jednog na nebesima, sedam na zemlji. Oni su izlizali, nisu htjeli da prihati da postoji samo jedan istinski Bog. I poznato nam je ali izkazivanje o brojnim ashabima kako su prihvatali, kako su prihvatali e, islam nakon što se uvjerili u ništavnost njihovih božanstava. Oni pa nisu mogli, el tako dolazi prvo jutro poga pa nađe u smetlištu. Nalazi, dolazi drugo jutro pa ga nađe u smetljištu. Nalazi treće jutro pa nađe ga u smetljištu i još krepalo pašće zavizano za njega. A on kaže, evo ti moja sablja, okraći ja svoju sablju kojom se ja štitim, evo, štititi ti sebe. Ako ti dođe, ako ima ikakvog hajera u tebi, i zaštiti se sam. I kada je vidio da ne može sebe zaštititi, kako da njegu kako korist pribaviti. Tako? Pa kada je bilo oslobodjenje Mekke i kada je poslanik Alihi Salosan također poslao Halda ibn Walida i druge ashabbe da poruše božanstva gdje se nalazili kipovi, Lat, Menat, Uza, Menat je Uza. Je tako da su oni koji su čuvali ta mjesta gdje se nalazile božanstva, poslije bi tako izlazile žene kao što je poznato, je sire, žene, sire, bazice koje su bile u stvari tamo i ono su smatrali da sto bogovi, da 100 boginje, jer što su ovo ženska imena? Tako, lat, menat, urza, su sto ženski jeli, bogovi, lažni bogovi. Svi se izmicali i očekivali, sad da se desi najgore. Međutim, Haldim velike je puste. Jedan od vashava koji također bio zadužen jeli, da, da poruši jednog od tog kipa, malo se s njima šego izveo, je tako? Došao, udario ga sabljom kipa pa upao. A oni kažu, čudo, ostvarilo se, kažnjava, boginja ga kažnjava. Kaže, šta je, ustavo, kaže, moci samo da se sva vražovali, da pokažem da ništa. Bala. Pa ga isjekao u komadu. E, kaže, zar da sve svete na jednog Boga? Izdicali se. Iznad Allaha djelavala. Pa kaže, Allah subhanahu wa ta ta'lau trpi ustraj, bilo je i prije takvih, bilo je koji su uzdizali nad Allahom, došli da poruše Allahove najveće svetište na zemlji, pa ih Allah savladao. Allah je sačuvao svoju svetinju, sačuvaće za sigurno, za sigurno i tebe i poznatom je, ha, iz hadisa bilo je ovdje govore al tako o tome, detalje nije Hadis u kojim se spominje da je poslanik Alihi Salacan Tawafio oko Kabe, pa je jednog trenutka zastao, okrenuo se prema kabi i rekao kako li si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris, kako li si samo velika i kako je tva svetost velika, ali doista je svetost vjerniji kako da Allaha veći od tvoje svetosti. Ako je Allah sačuvao svetost Kabe, zada ne sačuvao svoga vjeru vjesnika, Ako je kod Allaha svetost bilo kojeg vijednika veće od svetosti Kabe, onda svetost vjerovjesnika i poslanika sigurno je daleko veća. Zato neskeraj se, ti samo ustraj onome što ti je naređeno, a ja ću se briniti. Pa dakle, ova sura je zasigurno podrška Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu vasem. Zatim, iz sure jasno se može... Zaključiti da onaj ko uznemirava Allahove štićenike, onaj koji želi da ruši Allahove svetinje, onaj koji želi da utrne Allahove svjetlo koji se bori protiv Allahove vjere, zasigurno neće se dobro provesti na dunjalku prije ahireta. Biće, dakle, každjen i na dunjalku prije ahireta. Allah će njegove spletke sigurno omesti. Njegove namjere sigurno omesti. I omeo je i u zadnje vrijeme, tako. Namiravali su što su namiravali, nisu očekivali, bili su pre, presreteni. Allah je omeo njihove spletke. Zatim, Allah je omeo ovom surom, dođe sura Kureyš, ne znamo je tako, budemo raspoloženi. Allah subhanahu wa ta'ala ovom surom podsjeća Kureyš je da je on sačuvao Kjabu. Kako reko prvi ajt, kejfe ale bi fil. Jese li čuo, jese li vidio šta je tvoj gospodar uradio sa Drugo ima slona prvenstveno se odnosi na poslanika Ali a zatim kasnije na sve. Pa se Allah dželovala, ove ajete je poslanika Ali Hissalocom citirao i mogobošcima. Pa se Allah dželovala ovom surom, obja obraća mogobošcima, mušricima, meke i kaže ja sam sačuvao Kjabu, ne ta vaša lažna božanstva oko kabe. Ha, ostavili ste sve? Svi ste se povukli. 360 kipova oko Kabe. Koje je sačuvao Kabe? Oni? Ja, tvoj gospodar, šta je uradio? Šta je uradio istinski gospodar Allah subhanahu wa ta'la? Zato Allah subhanahu wa ta'la kao u suri Kureš moj se izvući pouka Allah subhanahu wa ta'la nakon što spomnije blagodati koji je ukazao, poziva indirektno, budte mi zahvalno. Ja sam taj koji vas je sačuvao. Ja sam taj koji sačuvao, o, izvor vaše slave, vašeg ponosa. I time i vas sam sačuvao. Ja, a ne vaša lažna božanstva. Zato budite mi zahvalni. Hm? Nakon toga, zasigurno ukazivanju o stradanju Ebrehe i njegove vojske, pouka je svim oholnicima i mrziteljima lohoj vjere. Zatim, onaj ko se oholi još na Dunjaluku, prija hireta bit ponižen. Oholi se, snaga ogromna, sa sobom imaju posebnu vojsku, poniženi na Dunjaluku i zasigurno sutra i na Ahiretu će biti. Sura Fil jasno govori o Allahove svemoći i pojašnjava da se Allahove snazi niko i ništa ne može suprostaviti. I kod Allaha se nalaze vojske koji, kojih niko nije svjestan. I time indirektno zaključujemo da trebamo tražiti pomoć kod Allaha. Pomagati se Allahom, tražiti od Allaha zaštitu, kod Allaha zaštitu da nas sačuva. Kod njega se nalaze vojske, nismo ni svjesni. Allah je poslao obična stvorenja, sićušna stvorenja. Ovako ogromnu vojsku pretvorili su poput lišća, Allahom dozvolom, poput lišća koje su crvi istočine. Zatim, sura Fil pojašnjava... I za ibrata nama. Zato Kur'an treba izučavati, proučavati o njemu, razmišljati. Kada se ljudi ostave prave vjere, ostave se obožavanja Allaha jednog jedinog, pomiješaju svoju vjeru sa nevjerstvom, pomiješaju svoju vjeru sa idolatrijom, mnogoboštvom, prazno vjerijem, Allah će poslati neprijatelja sa strane da ih uništi. Arapi, među njima je bilo ljudi koji su ostavili tako na Ibrahimove vjeri. Bilo je toga, ali su ostavili. Drugi, većina njih, skoro svi, ostavili su. Prihvatili se lažnih božanstava. Poznato je kako je došao u Širk na Arabsko poloostrovu. Malo pomalo negirali su mu, čudili su se tome. Jeli, Amr ibn Luhaju kada je došao sa kipom, negirali, čudili se. Međutim, malo pomalo prihvatili su. Allah pošalje ne prijatelja sa strane da ih, da ih kazni. Donasi. Vjernici... Allah ih čuva zbog njihove vjere. Allah ih čuva zbog njihove vjere. Ovdje u ovoj suri ha, Allah govori da je uništio iz Abesine, iz Jemena, uništio koga? Kršćane. Tad su kršćani bili bolje vjere nego mnogobošći. Tad su kršćani bili bolje vjere nego mnogobošći. Ali ih nije sačuvao jer to nije prava vjera. To nije prava vjera. Nije Allah se učuo, već ih uništio. Jer su oni došli da se bore protiv prave vjere. Bore protiv istinske svetinje Allaha djelvala. جل, hm. Ova sura govori, ha, o čemu još? Govori o posebnosti Allahovog poslanika. Ova sura govori o posebnosti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer se ovaj događaj nije desio... Odnosno, poslanik s.a.v. se nije rodio dok se ovo nije desilo. U istoj godini se je rodio poslanik s.a.v. Čuvanje kabe je nagovještaj dolaska poslanika Muhammeda s.a.v. Čuvanje kabe, zaštita kabe, svetosti kabe je nagovještaj dolaska poslanika Muhammeda pa s.a.v. Dakle, ova sura govori o posebnosti njega, Muhammad, Sallallahu Muhammeda s.a.v., dakle njegova svetost za sigurno za sigurno veća od svetosti svetosti Kabe to je odprilike što je bilo vezano za Suru Fil